Rugăciune pentru curăcirea de mândrie, trufie, slavă de șarte. Aleluia, slavă ție, Tatăl Celestei, din și te rugăm, cea să leagă și alungă de la noi, din Biserica Ortodoxă, din țara și neamul nostru, de demonii mândriei, trufiei și slavă de șarte, care aduc păcatul nemulțumirii, căderea din cerul sfânt al Bisericii viruitoare și lutătoare. Ei aduc Duhul răzvrătirii, revoluțiile, depădarea de calea regală a Ortodoxiei, aduc războaile, trădările, loviturile, creează conflictele, cea de-a doua moarte, încrederea în noi înșine, în oameni, în lucruri, în bogății, alungă gândul cel stâns și plin de har adus de Duhul înțelepciunii de aceea tămâie a rugăciunilor noastre la Tine nu s-a masuit. Să ne lepădăm de sine, de lume, de vicii, de rele, nu ne-am nevoit. Să ne luăm crucea, să ne purtăm ca pe un jug ușor. Al Domnului Isus puterea nu am dobândit. Cu Domnul Isus pe care adevărul și viața cea veșnică nu am pășit. Pe frații noștri nu i-am învățat, nu am împroțit, nu am îngrijit, nu i-am dăruit ce cu ei ne-am sfăzit. Aleluia! slavă ție Doamne, Iisuse Hristoase! Te iubim și te rugăm leagă și-alungă pe demonii mândriei, trufiii, slavei deșarte, care cu viclenele lor curse pe mulți de tine îi desparți. Îi face obraznici, lipsiți de rod, răi, plini de vicii, de sumlați, Fiindcă nu au smerenie, focăință, frânare post, de aceea te rugăm. Dăruiește-ne iertarea cea dumnezeiască, fiindcă pe cei mândri nu i-am îndreptat, Pe cei trufași nu i-am separat, pe cei plini de râna, de slavă, de șartă, nu i-am certat și i-am judecat, cuvintele rele și spurcate le-am adresat. Răul ce ni l-au făcut nu l-am iertat, nu l-am uitat, nu l-am îndreptat. De aceea te rugăm să ne ierți, să ne îndreți, să ne înveți, fiindcă fără tine nu putem face nimic bun, sfânt și adevărat. Aleluia slavă ție, împărat ceresc! Te iubim și te rugăm ceartă leagă și alungă pe demonii mândriei, ai pufiei, ai slavei de șarte, care este o viață fără har, plină de păcate, de fapte, de gânduri și cuvinte de o sânge Să-i jignim pe alții, să nu-i ajutăm pe frați, să fim fățari și mincinoși, plini de orgolii, vicii nenoroșii de să ne credem buni, aleși, deștepți, sfinți, să-i privim cu dispreț pe cei căzuți, bolnați, nenorociți, plini de bicii, păcate, într-o fie am alunecat. De aceea schimbă din temelii viața noastră, curăță inima noastră, fă-ne smeriți, ioși cumpătați și curați, fă-ne buni, milostivi milostin și iubitori de frați, pentru ca lucrând cu râvnă, pentru neam, pentru Biserica Ortodoxă, să dobândim mântuirea, sfințirea de și Înfierea.